Antikadencia. Neuspokojivá končiaca melódia. Antikadencia je melodický pohyb, melodéma, jadra výpovede v tzv. zisťovacích otázkach. Zisťovacie otázky sú také otázky, také opitovacie vety, v ktorých sa neopitujeme opitovacím slovom. Dá sa na ne odpovedať áno alebo nie. Veto včera večer pršalo, to je s konkluzívnou kadenciou, čiže s uspokojivou končiacou melódiou na poslednom takte, konštatujeme a oznamujeme. Veto včera večer pršalo, sa opitujeme, zistujeme, či pršalo, či sa stalo to, o čom sa vo vete hovorí. Je to zisťovacia otázka. Vyznačuje sa, ak je to neutrálna otázka, melodickým zlomom v poslednom takte, to je v jadre výpovede, najprv smerom dolu k nižším tónom, potom prudko hore k vysokým tónom. Druhá slabika od konca vety je melodicky nižšie ako predchádzajúca, a posledná zasa o mnoho vyššie ako predposledná. Je to táto melódia. Včera večer pršalo? Jablká ste už obrali? Opakujte po nás. Včera večer pršalo? Jablká ste už obrali? Ak je slovo z melodémov otázky dvojslabičné alebo jednoslabičné, zlom k hlbokému tónu je medzi ním a poslednou slabikou predchádzajúceho slova. Opitujeme sa, ideš domov, úlohu máš, opakujte, ideš domov. Úlohu máš? Pravda, že nie je rozhodujúce, či interval pokresu a stúpania je presne taký istý, aký bol v našom prednese. Dôležité je, aby sa zachoval tento melodický pohyb. Najprv dolu, potom hore. Ako v iných vetách, aj v zisťovacích otázkach môže byť jadro výpovede na rozličnom mieste. Môžeme sa opýtať, včera večer pršalo? Včera večer pršalo? Alebo včera večer pršalo? Ako ste si všimli, melodéma zisťovacej otázky sa zjavuje vždy na slove, ktoré je jadrom výpovede. Opakujte. Včera večer pršalo. Včera večer pršalo. Včera večer pršalo. Takúto melódiu má aj jednotlivé slovo ako zisťovacia otázka. Opitujeme sa. Včera večer. Pršalo, opakujte, včera, večer, pršalo. Melódia, ktorú majú tieto slová ako otázky, je práve melódia, ktorú majú aj ako súčasť rozvitej vety, ak sú jadrom výpovede. A zdá iba melodický interval je v jednoslovnej otázke o niečo väčší ako v rozvitej vete. Teda včera včera večer pršalo. To je neutrálny, neemfatický a neemocionálny typ melódie zistiovacej otázky. Ak je jadro výpovede v zistovacej otázke na konci vety, predchádzajúca časť vety má mierne klesajúcu melódiu, ktorá sa podobá na melódiu oznamovacej vety. Ak je povede výpovede zisťovacej otázky na inom mieste, melódia vety po jadre, po zisťovacej melodéme, má monotónny, no trochu klesajúci priebeh. Napríklad. Včera prišiel Martin, tak neskoro domov. Opakujte. Včera prišiel Martin, tak neskoro domov. Ak je v zisťovacej otázke jadrom výpovede jednoslabičné slovo, dosiahne sa melodický interval otázky klzavo. Opitujeme sa. Ja? Ty? Chceš ísť? Opakujte. Ja? Ty? Chceš ísť? Dobre, pozorujte melódiu na otázky. Odvážila sa ísť tak neskoro sama? V tejto otázke vysoký tón opytovacej melodémy zotrval na viac ako jednej slabike a posledná slabika melodémie je rovnako vysoko alebo málo nižšie ako predposledná slabika. Takéto otázky hraničia už s výrazne empatickými, teda citovo zafarbenými výpovediami. Veľmi silný je tento podtón otázky napríklad v takejto melódii. Odvážila sa ísť tak neskoro sama. Ešte raz. Odvážila sa ísť tak neskoro sama. Tu už melódia zostala vo vyššej tónovej polohe v celej vete a malý melodický pohyb dolu na poslednej slabike bol podobný ako pohyb dolu na konci jadra, no celý takt bol tónovo vyššie. Pozorujte túto melódiu ešte raz. A opakujte po nás. Odvážila sa ísť tak neskoro sama? Vzniká dojem, ako by veta zostala tak trochu vo vzduchu. V citovo podfarbených otázkach a v otázkach s hodnotiacím prístupom Jestvujú, pravda, že aj mnohé iné melodické útvary, napríklad melódia otázky s pochybnosťou, so začudovaním, s neistotou, prekvapením, iróniou, odmietnutím a tak ďalej. Lenže my si všímame najmä tie ortoepické a ortofonické javy, ktoré pokladáme za základné prvky neutrálnych, to je intelektuálnych, a neemfatických výpovedí. Spomenieme ešte jeden zriedkavý prípad melódie zisťovacej otázky. Je to melódia opytovacej vety, ktorá má inak formu doplňujúcej otázky, čiže melódia rozvažovacej otázky. Napríklad, koho som stretol, čo som mu dal, tu sa vlastne opitujeme na otázku. Ako by sme hovorili, opitujete sa, koho som stretol? Na takúto otázku by počúvajúci mohol odpovedať iba áno alebo nie. To však znamená, že ide o zvláštny druh zisťovacej otázky. Preto je tu aj melódia typu zisťovacej otázky, hoci veta má inak stavbu doplňovacej otázky. Dobre počúvajte. A opakujte zisťovaciu otázku. Už si ho stretol? Teraz rozvažovaciu otázku. Koho som stretol? Semikadencia, čiže polokadencia. Neuspokojivá, nekončiaca melódia. Ako hovorí už názov, táto melódia počúvajúcemu naznačuje, že sa výpoveď ešte neskončila, že myšlienka nie je úplná. Hlavný význam sebikadencie v dorozumievaní sa prejavuje výraznejšie vtedy, keď po nej nasleduje prestávka. Prestávka totiž oddeluje formálne a obsahovo, gramaticky a semanticky relatívne samostatné celky. Výskytom neuspokojivej nekončiacej melódie, takzvanej semikadencie, a bezprostredne nasledujúcej prestávky vzniká napätie upočúvajúceho očakávanie, ako sa upraví alebo doplní obsah predchádzajúceho. Semikadencia je melodický pohyb posledného taktového úseku pred prestávkou, ktorá nekončí vetu čiže pred takzvanou nekončiacou prestávkou. Toto je prestávka, po ktorej môže v hraniciach jednej vety, súvetia, nasledovať ďalšia, hlavná alebo vedľajšia veta, alebo vetný člen. V spisovnej slovenčine sú dva hlavné varianty semikadencie. Stúpavá a rovná. Stúpavá semikadencia, neuspokojivá, nekončiaca melódia, podobá sa na antikadenciu. Na poslednom takte alebo taktovom úseku pred nekončiacou prestávkou je totiž melodický pohyb z dola hore. Rozdiel je v tom, že melodický interval je menší, respektíve nezačína sa tak zhlboka, ako pri antikadencii. Pozorujte to na nasledujúcej vete. Prišiel domov, keď sa zvečerievalo. Ešte raz v spomalenom tempe. Prišiel domov, keď sa zvečerievalo. Prvá slabika slova so semikadenciou je skoro rovnako vysoká ako posledná slabika predchádzajúceho slova a druhá slabika slova so semikadenciou je už zretelne vyššia. Porovnajte teraz antikadenciu zo semikadenciou. Antikadencia prišiel domov, semikadencia prišiel domov, teda domov oproti domov, precvičte si melódiu stúpavej semikadencie. Opakujte. Prišiel domov, keď sa zvečerievalo. Iný príklad na semikadenciu. Aj v poslednom zápase našej futbalovej reprezentácie sa ukázalo, aká dôležitá je ofenzívna obrana. Alebo, keď to všetko povykladal na stôl, výťazoslávne sa poobzeral. Na jednoslabičnom slove stôl mala stúpavá semikadencia klzavú podobu. Iný príklad. V práci chceme dosiahnuť aspoň také výsledky, ako naši odcovia. Tu sa zasa semikadencia rozkladá na dvoch slovách, lebo oni sú jadrom výpovede. Melódia od prvej slabiky jadra postupne stúpa, no na mieste, kde sa píše čiarka, nemusí byť prestávka. V práci chceme dosiahnuť aspoň také výsledky, ako naši odcovia. Opakujte. Aspoň také výsledky ako naši otcovia. Teraz celú vetu. V práci chceme dosiahnuť aspoň také výsledky ako naši otcovia. To je teda stúpavá semikadencia. Druhým typom semikadencie je rovná melódia, teda melódia oproti predchádzajúcemu úseku nekresajúca, ale obyčajne zdvihnutá, no neplynulo stúpajúca. Na posrednej slabike takéhoto tónovo zdvihnutého taktu môže byť aj nižší tón, ako majú predchádzajúce slabiky semikadencie. Napríklad. Nikod vás nežiadal, aby ste pracovali bez prestávky. V spomalenom tempe. nigo vás nežiadal, aby ste pracovali bez prestávky. To bola zdvihnutá rovná semikadencia. Tú istú vetu môžeme povedať aj s rovnou semikadenciou, v ktorej bude posledná slabika tónovo trochu nižšie. Počúvajte, nikod vás nežiadal, aby ste pracovali bez prestávky. V spomalenom tempe, nigod vás nežiadal, aby ste pracovali bez prestávky. Opakujte, nikod vás nežiadal, aby ste pracovali bez prestávky. Konečne semikadencia rovná nemusí byť ani zdvihnutá. Takáto melódia viaže dva výpovedné celky ešte tesnejšie ako semikadencia zdvihnutá alebo stúpajúca. Dosahuje sa to aj tým, že pred spojkou nie je prestávka. Pozorujte. Nikod vás nežiadala, aby ste pracovali bez prestávky. Alebo... Nik od vás nežiadal, aby ste pracovali bez prestávky. V spisovnej slovenčine pokladáme semikadenciu zdvihnutú rovnú obidvoch typov a semikadenciu stúpajúcu za rovnocenné. No odporúčame dobre si osvojiť najmä semikadenciu rovnú, lebo sústavné používanie iba stúpavej semikadencie robí rečový prejav stereotypným, spievavým a zaťažuje ho. Prestávka. Pauza. Prestávka vzniká tak, že sa rečový prúd preruší na pozorovateľný čas. Vtedy neznie nijaký zvuk. Pre reč je z hľadiska hovoriaceho dôležitá najmä tzv. logická prestávka. To je prestávka, ktorá pomáha členiť súvislý prejav do logických a relatívne samostatných celkov. Pred prestávkou bývajú ukončené intonačné tvary, melodémy, ako je konkluzívna kadencia a antikadencia no pred prestávkou môže byť aj semikadencia a prestávka môže byť aj na iných miestach výpovede. Z hľadiska správneho členenia, frázovania, prejavu je dôležité, aby sa prestávky nerobili mechanicky pred každou spojkou a na mieste každej čiarky v písanom texte. Napríklad, prestávky netreba robiť medzi členmi viacnásobného vetného člena. Hovoríme žiaci a žiačky, prvý, druhý a tretí. Ani v súvetí nemusíme urobiť prestávku pred každou vedľajšou vetou. Hovoríme napríklad: človek, ktorý nerobí, nech ani nie je. A nie: človek, ktorý nerobí, nech ani nie je. Prestávka môže byť veľmi dôležitá pre pochopenie zmyslu výpovede odlišujeme ňou napríklad viacnásobný vetný člen od rozvitého. Ak povieme nový socialistický spôsob života, použijeme dva rovnocenné prívlastky. Je to nový a socialistický spôsob života. To je viacnásobný vetný člen. Tu je prestávka potrebná. Ak totiž povieme, Nový socialistický spôsob života, teda bez prestávky, predpokladáme, že jestu je starý a nový socialistický spôsob života a že ide práve o ten nový socialistický spôsob života. To je však rozvitý prívlastok. Pozorujte tento významový rozdiel. Opakujte. Nový... Socialistický spôsob života. Nový socialistický spôsob života. Prestávka je všeobecne prostriedok na signalizovanie väčšej alebo menšej spätosti a závislosti myšlienkových obsahov, a aj prostriedok na dosahovanie prekvapujúceho zvratu, neočakávaného pokračovania výpovede a podobne. Nevyhnutnosť prestávky pre logické členenie a jej upravujúci vplyv na zmysel výpovede dokazuje nasledujúci príklad. V nedelnej pravde bola takáto veta. Všetky neúplné rodiny sa vyznačujú o niečo horšou materiálnou situáciou v porovnaní s úplnými rodinami, pravda v niektorých prípadoch po rozvode v dôsledku alkoholizmu sa materiálna situácia rodína zlepšila. Toto súvetie je logické a zrozumiteľné a je pravdivou výpovedou iba vtedy, keď druhú časť povieme takto. V niektorých prípadoch, po rozvode v dôsledku alkoholizmu, sa materiálna situácia rodína zlepšila. Protizmyselná by bola táto výpoveď, keby sme ju povedali takto. V niektorých prípadoch po rozvode, v dôsledku alkoholizmu, sa materiálna situácia rodína zlepšila. DĺŠKA Trvanie pauzy závisí od toho, aký prehovorový celok alebo úsek sa ňou končí. Pauza medzi odsekmi býva obyčajne dlhšia ako pauza medzi vetami, alebo dokonca pauza vnútri súvetia. Veľmi dobre si zapamätajte, že počúvajúci hodnotí každú pauzu ako pauzu logickú a funkčnú. Pauza je teda mocný prostriedok správnej interpretácie a správneho prednesu. Podobnú funkciu ako pauza plnia aj iné intonačné prostriedky, napríklad zmena tempa reči, zmena melodickej úrovne, zmena dynamiky, síly, hlasu a tak ďalej. Výklad o týchto javoch a o týchto prostriedkoch zvukovej reči by si vyžiadal ešte veľa času. V tomto kurze sme mohli prebrať iba základné a najdôležitejšie javy a prostriedky zvukovej reči. No práve na nich treba budovať všetko ostatné. Ak si osvojíte to, o čom sme tu hovorili, získate pevný základ zvukových noriem spisovnej slovenčiny. To bol základný cieľ tohto kurzu. Druhým cieľom bolo naučiť vás všímať si, citlivo počúvať a správne hodnotiť vlastný rečový prejav i prejavy iných hovoriacich a presvedčiť vás, že je vo vašom záujme, aby ste ďalej študovali zvukové prostriedky spisovnej slovenčiny. Je to vážny predpoklad na to, aby sme sa mohli verejne, vždy a v každej situácii prejavovať ako kultúrne vyspelí občania, ako budovatelia vyspelej socialistickej spoločnosti.